Прибігли половецькі хани, котян та інші на Русь і сказали руським князям, «Якщо ви нам не допоможете, то сьогодні ми були побиті, а ви завтра побиті будете». І зібрали тоді галицький князь Мстислав Мстиславович Удалий та київський князь Мстислав Романович багатьох русських князів наснем і вирішили так, «Краще нам зустріти їх на чужій землі, ніж на своїй». І були тоді на тому снемі, окрім багатьох інших, також Данила Романович та Михайло Всеволодович, і хоча князеві Данилу було тоді лише 22 роки, а князеві Михайлу за 40, вони числилися молодшими князями і не віддали між собою неприязні, а були родичами-друзями. Зібралися русські князі на Дніпрі, на Зарубі, а звідти пішли на низ до острова Варяльського, а потім на Олеще. І коли переходили Дніпро в Брід, то від множества людей не видно було води. А бродники Галицькі прийшли по Дністру на двох тисячах човнів і піднялися по Дніпру до Хортиці, де також був Брід на Бистрині. І прибули сюди татарські передові загони, щоб подивитися на русські човни і русських воїнів. Русські стрільці напали і перемогли їх, і йшли за ними вісім днів аж до ріки Калки, поки не зустрілися з татарськими сторожовими загонами. Тоді наказав Мстислав Мстиславович Данилові та іншим молодшим князям атакувати татар. А іншим найстаршим князям, Мстиславу Київському та Мстиславу Чернігівському, нічого не сказав, бо між ними й тими князями була довга ворожда. Так, із-за князівських незгод була роз'єднана руська сила, а була вона немала. Великий князь київський Мстислав Романович наказав полічити всіх воїнів, коли князі зібралися на понизі Дніпра, і вийшло не бували. Неймовірно велике число – 103 тисячі. Відколи стояла під сонцем руська земля, вона ніколи ще не збирала такої кількості ратних людей. А ще ж Половці обіцяли виставити 50 тисяч вершників. Зійшлися супротивні полки і були січа люта. Добре пам'ятає князь Данило, ніби це було вчора, своїх сподвижників, витязів Болинських, бо був він тоді князем Володимирським, Семена Олюєвича і Василька Гавриловича. Ударили не в трьох і погнали татар, побиваючи їх. А за Данилом кинулися інші князі, Мстислав Німий і Олег Курський і Бродники Галицькі з боярами Юрієм Домажиричем та Держекраєм Владиславовичем. Тут він, Данило, був поранений списом у груди, та будучи молодим, незвичайно дужим та хоробрим, спочатку не помітив цього. Був поранений також і Василько Гаврилович. Тим часом підійшли головні сили хана Джучі та Субедей Баатора і вдарили на половців, і ті, рятуючись, кинулися тікати і роз'єднали галицько-волинські полки. Хмари стріл сипанули на них, так що затьмили сонце. Падали люди, падали коні, придавлюючи собою верхівців, і не стало ніякої змоги пробиватися далі вперед. Із цієї миті почали русичі відступати, а потім і тікати аж до Дніпра. Добре пам'ятає князь Данило, що раптом, тікаючи, відчув велику спрагу і слабість у всьому тілі, і нахилився до струмка, щоб напитися, і побачив, як із його грудей у воду упали червоні краплини. Тут він зрозумів, що поранений. Важко боляче згадувати той день, 16 червня 1223 року, чорний день Русі. Лише кожен десятий воїн добрався до Дніпра, а звідти додому. Татари нас доганяли і нещадно рубали, забираючи кони, зброю та одяг. Потім огниним смерчем прокотилися по південних окраїнах русських земель, дійшовши мало не до Чернігова. Ще страшнішою була доля київських та чернігівських полків Мстислава Київського та Мстислава Чернігівського, яких Мстислав Мстиславович удалий не сповістив про початок битви. Ці полки стояли окремо на кам'янистому правому березі Калки, і дізналися про початок битви тільки тоді, коли почули долині шум, крики, тупіт та іржання коней, брязькіт, мечів. Спочатку ніхто нічого не міг зрозуміти, що сталося, хто на кого напав, татари на русичів чи русичі на татар. Потім від Мстислава Удалого прискакав гонець, з проханням прийти на допомогу, бо, мовляв, половці не втрималися, почали відступати і розладнали Галицькі та Волинські полки. Розгнівився великий князь на Мстислава Удалого і довго вагався, допомагати йому чи не допомагати. Деякі молодші князі і воєводи без дозволу великого князя кинулися на поле бою. Першим серед них був Михайлов Всеволодович. Бачачи це, Мстислав Романович нарешті дав наказ перейти калку і вступити в бій, та було пізно. Татари вже встигли розгромити половців і зім'яти, розбити полки Мстислава Удалого та Данила Романовича. Почався загальний відступ, що скоро переріс у безладну втечу. Тепер Мстиславу Романовичу потрібно було думати не про те, як допомогти галичанам, волинянам та половцям, а як урятувати своїх киян до чернігівців. І він відвів свої війська за калку на старе місце і тут поспіхом поставив табір, обніс його камінням та частоколом. Три дні тривала оборона. Люди від відран та спраги, від пекучого сонця. Розуміючи, що довго протриматися не пощастить, великий князь послав до татарських воєвод Черкана та Тешкана, а особливо до воєводи донських бродників Плоскині, довірених людей на переговори. Зрадник Плоскині дав слово, що нікого не об'є, а випустять усіх за викуп. Повіривши його облудним словам, русичі вийшли з табору. І тоді кочевики накинулися на них з усіх боків і всіх до одного перебили, а князів та воєвод поклали на землю, покрили дошками і на тому помості бенкетували доти, доки нещасні полоненники там не сконали.